Аж раптом Гарасько зупинив усіх. Тут можете виїжджати. Тарас обернувся до Трохима. Ти тут лишись з двадцятьма. Коні всі припнете в балці. Як почуєте в таборі крик, виходьте на берег і переріжте вартових татар коло возів. Лише зважайте, щоб бранців не порізати, бо вони поміж вози ховаються. Щоб ти знав, що я йду ззаду, там стоять воли. Я їх налякаю та на табір на жену. Побачиш, який башкет буде. Бувай здоро. «Держись добре!» Пішов зараз до свого коня і вивів його на берег. Як уже повиходили всі, посідали на кони і поїхали далеко в степ. То було геть за татарським табором. Завернули вліво і їхали навпростиць, поки не натрапили на волів. Одні ще паслися, інші лежали в траві. Тепер уходники наїхали на них, почали штурхати списами та підняли страшний крик. Заводили різними голосами. Воли посхоплювались і збилися вкупу. Хлопці напрали і вимахували списами та безнастанно кричали «Аллах! Аллах!». Тепер воли справді налякались і почали гнатись, що сили на табір. Татари посхоплювались з просоння, не знаючи, що сталося. На них налетіло стадо наляканих волів, що піддерши хвости гнались, мов скажені, розбиваючи все на дорозі а за волами гнались на конях уходники та кололи татар з писами. Настала нечувана метушня. Татари втікали разом з волами і кіньми до річки і скакали в воду. А Трохим, як почув метушню і крики, вийшов на берег. Вартові задивилися в табір, не сподіваючись від балки нападу. Їх різали одного за одним. «Гей, бранці!» – кликав Трохим. «А сюди? А давайте там якого світла, бо люди позабиваються!» На березі показався палаючий смолоскип, яким світив дід Гарасько. «До світла, люди! До світла!» – кликав Трохим. А люди йшли на світло, мов нетлі. Не Жінки вели за руки заспаних дітей. У тому місці, де оходники розкопали прохід, сходили вниз. І Гарасько повів їх у велику печеру. Там лишив світло і за хвилину при допомозі Трохимових хлопців приніс із своєї комори поживу, яку лише мав. На дворі почало світати, як Тарас добував решту. Ганялись за татарами по степу, зганяли до річки. Над водою густа мряка, в яку западали втікачі, і це їх спасло. Тарас став над берегом і перехрестився. «Слава ж тобі, Господи! Вертаємося, товариші!» Хлопці почали з'їжджатися, а опісля поїхали до балки. «Запрягайте кони до возів та й додому!» Над берегом балки стояв старий Гарасько і благословив їх. Тепер, діти, беріть мене з собою. Нічого мені тут дожидати, коли б сюди орда повернулася. Славні ви хлопці, гарно повели діло. Та скажіть, дідусю, хто розбив татар? Ми чи воли? Всі почали сміятися. Твоя голова, а волячі роги та ноги, відповів дід. Тарас пішов до великої печери і кликав. «Виходьте, люди добрі, поведемо вас у наше село. Хоч ви з далекої сторони, то ви свої люди, і нам, брати». Знеможених бранців посадили на вози, об'їхали балку і степом попрямували до села серед веселого гамору та пісень. А в селі, крім журавля, ніхто не знав, куди пішло з села військо. Дехто ремство, що тому Тарасові забагато дають волі, що він робить, що йому захочеться, та людей від роботи відриває. Журавель ходив занепокоєний тим, що сталося. Не дай Боже їх розіб'ють татари, тоді не буде його совісті спокою до смерті, що до такого небезпечного діла допустив. Аж ось причвалало до воріт кілька посланців з радісним окликом. Перемога! Ми розгромили орду і здобич відбили. Тарас наказав, щоб готували обід і приміщення на 350 душ відбитих бранців. По селу наче запалив. Кожен був цікавий знати дещо більше. Люди оточили хлопців і випитували на всі лади. Тарас вертався позаду цілої валки. Був дуже знеможений і сонний. Треба було йому негайно відпочити. А валка з возами волоклася дуже поволі. Тарас дрімав на коні. Як лиш в'їхали на Майдан, оточили церкву. Отець Атанас правив молебінь, з церкви лунав спів. Бранці стали навколішки і плакали на радощах, що Господь визволив їх з тяжкої неволі. Усі благословили Тараса. Старий Гарасков поплівся до хати Кіндрата і зараз ліг спати. Тепер Тарас поклонився низько журавлеві. «Повелось батько Отамане, як не може бути краще?» Жура виробняв його міцно. «Здоров будь, пане Отамане, ти наша надія, під твоєю опікою ми можемо бути безпечні». Те саме зробили муха і вся старшина. Тарас говорив, Панове громадо, буде час веселитися потім, а тепер приймайте гостей та нагодуйте цих бідних бездомних сиріток, що з татарського сирівця вирвались. Не пожаліємо їм хліба солі, гула громада. І щирого серця, додав старий Кіндрат. Ми вас приймаємо, мов братів наших, говорив журавель добранців. Годі вам вертатися до ваших зруйнованих осель. Залишайтесь між нами, поля в нас досить. «Хатки вам побудуємо, всім поділимося з вами, а коли в нас збільшиться людо, то так заживемо, що і Каневу стане заздрісно. Ми згідні, хай залишаються, коли хочуть, загула громада. Та ще одного не можна забути, панове громадо».